Тепер нашу дитину на нього спише. «А ти що?» І Від Маркіяна не так просто було відкараскатись. «Варіанти словесного шулерства? Пересмикування словесних карт?» «Ці штучки не для нього. Нехай собі Віктор водить ними за ніс жінок? От Валентину!» «А що я можу зробити?» «А ти хочеш щось робити?» «А хто мене питав?» «Давай не будемо муручити один одному голову, Вікторе. Я не баба, щоб вірити вашим офіцерським казочкам. Не тренуйся на мені. Ти ж знаєш, не вийде. Я кінь кований. Краще прямо скажи, як мужик мужикові. Ти не збираєшся розлучатись з дружиною?» Віктор відчув себе карасем на сковороді. «Чи шматком свинини на тарілці?» «Ото тобі запитання, у лоб, немов сокирої поміж очей, без загортання у папірці, руба, по-чоловічому». «А що це дасть?» Маркіян відклав ножа й виделку. «Ну, так ми ні до чого не домовимось. Я до тебе як до друга, а ти хвіст на бік». «Я не збираюся втручатись у ваші справи з Жанною. Це твоя дружина». Ти з нею розбирайся. Але Валюшка мені, як молодша сестричка, мені вона і її доля ближчі і дорожчі, вибач, ніж ти і твої справи. Ображайся чи ні, але це так. Тому скажи мені толком, чесно, в очі, чого нам від тебе сподіватись. Крутитись далі не було сенсу. Якщо по правді, як мужик мужикові, «То сам подумай, Марку, навіщо її? я їй?» «Я їй тільки життя поламаю. Вона – німецька громадянка. Ще рік і отримає всі належні права. І дитина народиться там, у них. Чим погано?» «А від мене чого сподіватись?» «Розлучення, скандали, крик, нерви. Воно їй треба. Та й вагітність – справа довга. Всяке буває». Загадково глянув кудись за спину журби Віктор. «Але ж є одна маленька деталь. Тебе вона любить, а Отто при всій моїй повазі до нього – ні. Ти вважаєш це неважливим? То я тобі скажу, що саме це і є найважливіше – прожити з людиною, яку любиш, і померти з нею в один день». Я це зрозумів тільки зараз, на старість. Валюшка молодша, але теж розуміє. А ти ще не дозрів? Вікторові дуже хотілося, бодай, перевернутися на цій розпеченій пательні на інший бік, щоб смажитись рівновірно. Та Вуйко не давав, смажив, поливав жиром і далі смажив. Ти ж її любиш, Валько, правда? «З нею, ти нарешті знайшов себе як мужик. Я ж бачу, не нинішній». «Що тебе тримає? Хата?» «Дурне, заробимо й на хату, і до хати вистачить. Зараз такий час, що гроші пливуть річкою. А щастя в аптеці не купиш». Маркіян продовжував цю розмову без особливого натхнення. Бачив, що Віктор налаштований зовсім інакше – що він чудово його розуміє, але давно все вирішив і майже не чує. Тому припинив даремні зусилля. Ну, дивись, вирішуй. Я теж заміцну сім'ю. Може, воно й до кращого. Але тоді залиш Вальку у спокої. Нехай собі їде до свого Дагогеля. Хай народжує спокійно. Не зачіпай її. Може, якось воно все й утрясеться з Господньою поміччю. А вже цього Віктор аж ніяк не міг журбі пообіцяти. Він хитнув головою, начебто на знак згоди, та навіть не спробував це якось озвучити. Маркіян зрозумів. «Не відчепиться він від валюхи. І сам не гам, і другому не дам. Отакий собі совака на сіні». Дорогою додому заїхав до улюбленого магазину, накопив усякої всячини – «Цукерок, фруктів, морозива». Продавщиця умовляла купити тістечок. Такі, мовляв, свіжі, ще теплі. Та він лише усміхнувся. Дружина пече кращі. Неподалік бабуся продавала осінні квіти. Мабуть, останні вже. Купив букет величезних жовтих кучерявих хризантем. «Золоті кулі». Так вони, здається, називаються. Аж потім різонуло. Жовте кажуть, не варто дарувати жінці, воно до розлуки. Анета не звернула уваги на колір.